sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd <coughs> telah kita jelaskan dari kitab al-fusul fi siratir rasul alaihi salatu wassalam penyebutan tentang Sebahagian para sahabat yang mereka terdahulu masuk ke dalam Islam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi as-sabiqunal Orang awwalun orang-orang yang bersabar berjuang bersama Rasulullah alaihi salatu di masa-masa sulit Masa-masa awal Islam adalah merupakan masa-masa di mana mereka diterpa dengan berbagai macam ujian dan rintangan. Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Al-Hafidh Ibn Al Kathir Rahimahullah Ta'ala dalam Sirah Al Nabawiyah. menyebutkan pasal tentang orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, lalu mereka menerimanya dan mereka menjadi Muslimin dari kalangan para Sahabat Rasulullah Anhu dan ini pun disebutkan oleh ash Al-Bani Rhamahullah dalam sahih al-sirat al-nabawiyah Allah diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dari Iyas bin Ufaif dari ayahnya Ufaif وكان Ufaif akha al-Ash'ath bin Qais li Ummi. Ufaif ini adalah saudaranya al-Ash'ath bin Qais saudara seibu. Bahwa beliau berkata kuntum ra'an tajiran Fa qadimtu Mina ayyamal haji. Tahulu aku adalah seorang pedagang. Kata Ufaif ini. Maka aku pun datang ke Mina pada hari-hari haji. Yang menunjukkan bahwa sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan haji ini sudah disyariatkan. Namun orang-orang musyrikin mereka telah banyak merubah tata cara haji yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi salam. Maka kata beliau, Aku pun datang ke Mina pada hari-hari haji. Waka'an Al-Abbas bin Abdul Muttalib imra'an tajiran. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. pamannya Rasulullah Alaihi alaihissalatussalam. Beliau juga seorang pedagang. Fa'ataituhu abta'u minhu. Maka aku pun mendatanginya untuk membeli sesuatu darinya. Sebab memang mayoritas mata pencaharian... Mereka yang ada di zaman jahiliyah adalah berdagang. Alafabina nahu idh karaja rajulun min khibah. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, iaitu yani ada transaksi antara aku dengan Al Abbas bin Abdul Muttalib. tiba-tiba ada seorang keluar dari khibah, dari kemah wa qama yusalli tujah al-ka'bah maka dia pun berdiri salat menghadap Ka'bah thumma kharajat imra'atun fa qamat tusalli lalu setelah itu seorang wanita keluar dan berdiri salat wa kharaja ghulamun fa qama lalu setelah itu keluar seorang anak kecil dan dia berdiri salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi tiga orang fa qultu ya abbas Maka aku pun bertanya, wahai Abbas, mah ada din, agama apa itu? Ini yani agama apa yang dikerjakan oleh mereka ini bertiga? Satunya laki-laki, satu yang wanita, satu yang anak kecil. Inna hada din, mah diterima wah. Sesungguhnya agama ini saya tidak tahu agama apa itu. Bagallah, maka Abbas menjawab, ada Muhammad bin Abdullah ya anna Allah arsalahu. Ini Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku bahawa Allah subhanahu wa taala mengutusnya. Wannakunuzakisra wa kaisar satu tahu dan bahwa sesungguhnya gudang-gudang kekayaan milik bangsa Persia dan Romawi itu akan ditaklukan oleh kaum Muslimin. Wahadhi imratuhu Khadijah bintu Khawailid Ahmad adbihi. Adapun yang ini ini adalah istrinya Khadijah. Dia beriman mengikuti suaminya, wahai al-Ghulam ibnu ammi Ali ibnu Abi Talib bin Amr bhi. Dan ini anak kecil adalah anak pamannya, yaitu Ali bin Abi Talib yang juga ikut beriman kepada apa yang dia ajarkan. Allahu faifun berkata, faif faley tanikuntu amantu yomaidin fa kuntu aku nurabi'ah. Alangkah inginnya aku. Menjadi seorang mukmin pula pada saat itu. Sehingga aku menjadi orang yang keempat. Menjadi orang yang keempat masuk ke dalam Islam. Sehingga secara zahir ini menunjukkan. Bahawa tidak ada yang masuk ke dalam Islam. Kecuali tiga ini pada saat itu. Khadijah. Ali bin Abi Talib bersama Rasulullah Wasallam meskipun di sini beliau menyebutkan bahawa riwayat ini tidak disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam sirahnya. Dan ini adalah riwayat Ziyad bin Abdillah Bakkai dari Ibn Ishaq sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimahnya dan ini termasuk dari riwayat Yunus bin Bukair dari Ibn Ishaq. Dalam sanadnya ada yang lemah yaitu Yas bin Ufaif. Dia seorang perawi yang majhul. Nah, akan tetapi ada yang menguatkan riwayat ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibn Jarir dan disebutkan pula dalam riwayat ini. Wa fi riwayatin anhu qala, dalam sebuah riwayat dia mengatakan idh rajulun min khiba qaribum minhu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari persembunyian. ini yani keluar dari bilik atau kemah. Atau yang semisalnya, yang dekat darinya. Fa nabara ila syams. Lalu, orang yang keluar itu tadi, melihat ke matahari. Falamma ra'aha qad malat, qama yusalli, thumma zakara qiyam khadijah, wa ra'ahu. Setelah dia melihat ke langit, dia melihat matahari telah condong, maka dia pun tegak mengerjakan solat. Kemudian, dia menyebutkan tentang solatnya Khadijah. Di belakang Rasulullah alaihissalatussalam. Dan diluatkan pula oleh Ibn Jarir. Dengan sanadnya dari Yahya bin Ufaif. Dari Ufaif. Qala beliau berkata. Jitu zaman al jahiliyah ila Makkah. Aku datang di zaman Jahiliyah ke Makkah. Fa nazaltu ala al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka aku pun mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib. Falamma talatis syamsu wahulqat fi wahulqat fi as-sama ma katat kala matahari dan bulat di langit wa ana anzhuru ila al-ka'bah aqbala shabun dan aku sedang melihat ke Ka'bah ketika itu tiba-tiba ada seorang pemuda datang farama bi basharihi la samaa tsumma al-qibla tsumma al-ka'bah kemudian dia melihat dengan pandangannya dia melihat ke langit. Setelah itu dia menghadap Ka'bah fa mustaqbilaha. Maka dia pun berdiri menghadap Ka'bah itu. Wala hatta jaa'a ghulam fa qama 'an yaminihi. Tidak berapalah kemudian datang lagi seorang anak kecil. Lalu dia berdiri di sebelah kanannya. Wala yamalbat hatta ja'ati imra'atun. Tidak berapa lama kemudian datang lagi seorang wanita faqamat khalfahuma dan dia berdiri di belakang keduanya. Faraka asyabu, faraka al-ghulam wal mar'ah. Maka rukuklah pemuda itu dan anak kecil itu dan wanita juga ikut rukuk. Farafa asyabu, farafa al-ghulam wal mar'ah. Ketika pemuda itu mengangkat tubuhnya, maka demikian pula anak kecil dan wanita itu. Mengangkat tubuhnya. Fakharrash shabusa sajidan fa sajada ma'hu. Setelah itu pemuda tersebut turun untuk sujud dan keduanya pun sujud bersamanya. Fa qultu lalu aku bertanya, "Ya Abbas, amrun adzim." Wahai Abbas, ini perkara yang besar. Kejadian yang besar. Faqala amrun adzim. Maka dia balik bertanya apa maksudnya Amrun Azim perkara yang besar itu yang mana Ata'adri hadha. kamu tahu siapa ini? Fakultulah aku menjawab tidak. Fakala maka Abbas mengatakan Hadha Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib ibnu Akhi. ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib dia adalah anak saudaraku Ata'adri mani ulam tahukah kamu siapa anak kecil itu? Fakultulah aku menjawab tidak. Kata Ali bin Abi Talib, radhiyallahu an. Ini adalah Ali bin Abi Talib. Atdiri <todak> manahaziil merahalati hal fahuma. Tahu kah kamu siapa wanita yang berada di belakang keduanya? Kul <todak> tula. Akum jawab tidak. Kata Khadijah bintu Khawailid, zaujatubni achi. Ini adalah Khadijah bintu Khawailid. Istrinya anak saudaraku. -saudara yani istri keponakanmu wa ya. hadza haddatsani anna rabbaka rabbus sama'i wal ard dan dia ini memberitakan padaku bahawa rabbmu itu adalah rabb penguasa langit dan bumi amarahu bi hadza allazi tarahum dia memerintahkan dengan sesuatu yang sekarang ini engkau melihat mereka melakukannya wa yamullahu ma'alamu ala dhahril ard kullaha ahadan ala hadha ad ya, demi Allah aku tidak mengetahui di permukaan bumi seluruhnya seorang yang berada di atas agama ini kecuali tiga orang itu ketika itu kecuali 3 orang nah oleh karena itu, hadir, riwayat, riwayat ini Jadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa Ali bin Abi Talib Lebih terdahulu Masuk Islamnya dari Abaqara Siddiq Nah Meskipun dijelaskan pula oleh para ulama yang lainnya bahwa Belum jelas Sebab diantara para sahabat di antara mereka ada yang menyembunyikan keislamannya Mereka sudah muslim Namun mereka tidak menampakkannya di hadapan umum Ya berbeda dengan tiga hamba Allah ini Itu Rasulullah alaihissalatussalam Khadijah dan Ali bin Abi Talib Nah Dan di dalam rait ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahawa Perpindahan Kaabah menuju Baitul Maqdis. Itu pada saat hijrah. Hijrah ke Madinah. Adapun tatkala di Mekah kaum muslimin. Mereka mengerjakan sholat tetap menghadap ke Kaabah. Baitullahil haram. Setelah mereka hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW. Ingin menyatukan hati-hati mereka dengan. Bangsa Yahudi ketika itu Yang banyak hidup di Madinah Dan mereka Sangat memuliakan dan mensucikan Yang namanya Baitul Muqaddas itu Baitul Maqdis Alhasil Disebutkan bahwa Rasulullah A.S. Ingin Menyatukan hati mereka Agar kemudian mereka senang dengan Islam Maka terjadi perpindahan kiblat Ke Baitul Maqdis Namun berjalan 16 hingga 17 bulan, eni yani setahun lebih, Rasulullah SAW merindukan untuk dipindahkannya kiblat itu ke kembali ke Ka'bah, Baitullah. Maka turunlah firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah dan dihapusnya hukum menghadap ke Baitul Maqdis. Wa Ibnu Jarir aidan Ali bin Abbas qala awwalu man shalla 'ali diriwayatkan pula Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas beliau berkata yang paling pertama mengerjakan salat adalah Ali Naam ah. Disebutkan oleh Syekh Al Albani sanadnya dhaif akan tapi ada penguat dari hadis Ali sendiri Ketika dia mengatakan Aku orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah alaihi salatu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan dari hadis Zaid bin Arqam disebutkan oleh beliau man sallama ar sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu anhu yang pertama kali salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Berkata Amr bin Murrah, "Fa dzakartu dzalik ibrahim fa dzalik." Kata Amr bin Murrah aku menyampaikan ini kepada Ibrahim maka beliau mengingkarinya dan beliau berkata, "Abu Bakar radhiyallahu an." Bukan Ali yang pertama kali akan tapi Abu Bakar radhiyallahu an. Wal berselisih para ulama dalam menetapkan siapa yang paling pertama masuk Islam dan yang afdhal la adalah menyebutkan masuk Islamnya mereka. Bin Nisbati Ilahi. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Wa Anjabinun Qala dar Jabir berkata buihah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yoma Al wa Salla Aliun Yoma Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus hari Senin. Ali bin Abi Talib sudah salat pada hari Selasa. Nah. Diruaskan, disebutkan oleh Syekh Albaani sanadnya lemah, namun ada penguatnya dari hadis Buraidah. Ralih Taala Anhu dari Zaid bin Arqam beliau berkata: "Awal Uman Salam, man aslama dengan ma Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali ibnu Abi Talib. Orang yang pertama kali masuk Islam bersama Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib. Berkata Amr bin Murrah, aku menyampaikan itu kepada Ibrahim bin Nahai." Maka beliau mengingkarinya dan berkata, Abu Bakar awalumun aslam. bahwa Abu Bakar yang paling pertama masuk Islam. Ada pendapat yang lain mengatakan, awalumun aslamah min hadhil ummah, Abu Bakar Siddiq. Yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari umat ini, Abu Bakar Siddiq. Adapun mengumpulkan pendapat-pendapat ini. Kata beliau, waljama'ah bayin alaqwalikulihat untuk mengkompromikan pendapat-pendapat ini seluruhnya. Ina khadijah taawalum an aslamah min alnisa, wa daahirusiyakat wa kabla rijali aylan, bahawa Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para wanita, bahkan mendahului kaum lelaki pula dalam masuk Islamnya. Wa awalum an aslamah min almawali Zaid bin Haritha. Adapun dari kalangan mawali yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Yang pernah diangkat Nabi SAW untuk dijadikan sebagai anaknya. Namun diharamkan oleh Allah SWT. Dahulu orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Nah, akan tapi setelah datangnya pelarangan tersebut. Maka beliau dipanggil dan dinisbatkan pada Harithah. Ayahnya. Wahabul Man Aslamaminul Qilmun Ali ibn Abi Talib yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Talib. Fatinnahu kana syirin dun al bulugh al mashur dan ketika itu Ali bin Abi Talib masih kecil belum mencapai usia balik. Wahaula ikano idzakahul bait dan mereka ini dahulu mereka adalah orang-orang dekatnya Nabi dari Ahlul al bait. Wa awwalu man aslama Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang yang merdeka, bukan budak dan dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Wa Islamu kana anfa min Islami man taqaddama dhikruhum. Islamnya Abu Bakar itu lebih bermanfaat. Semuanya bermanfaat tentunya, namun dalam hal lebih maslahat, lebih manfaat adalah Islamnya Abu Bakar Siddiq. Irkah nasaduran muabzaman sebab pada waktu itu Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang dimuliakan, ya dari sisi keturunan beliau punya, dari sisi wibawa beliau punya, dari sisi dihargai oleh masyarakat juga beliau punya. Waraisan fi Quraisyin Mukhairishin Mukhramah dan beliau dahulu sebagai tokoh pemimpin di kalangan Quraisy dimuliakan. Wasohibumal tambah lagi dia punya harta. Wadaiyatun ilal Islam dan dia menyuruh kepada Islam. Wakan muhabban mutalifa dan beliau adalah seorang yang dicintai dan dia akrab dengan yang lain. Ya bismillah fitaati Allahi warasulhih dia rela mengorbankan hartanya mengeluarkan hartanya yang banyak dalam kata kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qad tsabata fi sahih al-Bukhari 'an Darda' telah sahih dalam sahih al-Bukhari dari Abu Darda' dari hadith ketika terjadi pertengkaran antara Abu Bakar ash siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma maka di dalam riwayat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allaha ba'atsani ilaikum fa qultum kadhatta wa qala Abu Bakr sidaqah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada kalian Ketika kalian mengatakan dusta kamu, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq sendirian yang mengatakan sadaqah. Beliau telah benar dalam ucapannya. Wa wasani bi wa dan dia telah membantu aku dengan jiwanya dan hartanya. Ya, ini Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa antum tadiku sahibi Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Yani jangan kalian mengganggunya, jangan kalian menyakitinya. Beliau mengucapkan itu sampai dua kali. Famaudi ba'dah. Setelah itu kata Umar, ya, aku tidak pernah lagi menyakiti Abu Bakar As Siddiq. Wabillahal. Setelah itu. Wahada kan nasi ala an aw anahu awal man aslama radhiyallahu an ini seperti Nas yang menunjukkan beliau orang yang pertama masuk ke dalam Islam karena ketika itu Rasul mengatakan kalian semua mengatakan kamu dusta dan hanya Abu Bakar Rasul mengatakan bahawa beliau benar-benar jujur dengan penyampaiannya dan telah diriwayatkan pula oleh Tirmizi Ibn Hibban Abu Said beliau berkata qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata Bakar Siddiq alastu ahqqa nasi biha alastu awwala man aslam alastu sahiba kada na'am kata beliau bukankah aku adalah manusia yang paling berhak bukankah aku adalah orang yang paling pertama masuk Islam dan bukankah aku begini dan begitu? Nah, yang menjadi syahid di sini ucapan Abu Qasidik awal man aslam. Bukankah aku orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam? Dan telah terdahulu pula riwayat Ibn Jarir dari Said bin Arkam bahawa beliau mengatakan awal man aslam Ali ibni Abi Talib. Yang paling pertama masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib, maka Amr bin Murrah mengatakan, aku menyampaikan berita ini kepada Ibrahim An-Nakhai, lalu beliau mengingkari dan mengatakan yang paling pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Dan telah sahih pula Disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Dari Ammar bin Jasir. Ola. Beliau berkata. Ra'itu Rasulullah Sallallahu SAW. Wa ma ma'ahu ila khamsa ta'bud. Aku melihat Rasulullah Alaihi Wasallam Tidak ada yang bersama beliau. Kecuali lima budak. Wa mera'atani dan dua perempuan. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakr. Jadi berarti cuman delapan orang, lima budak, dua wanita, dan Abu Bakar Siddiq. Nah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad ibnu Majah dari ibnu Mas'ud beliau berkata, awal man abhar al Islam sabah orang yang pertama kali menampakkan keislamannya itu ada tujuh. Ini dalam hal menampakkan Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah Suhaib bin Sinan Bilal ibn Rabah al-Mukdad ibn al, al Aswat dan ini tujuh orang pertama yang menampakkan keislamannya siapa ah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Siapa ha? ikhwan Selain Rasulullah Siapa Abu Bakar as-Siddiq Siapa lagi Siapa ha? Ali Labas Khairan insyaAllah Siapa lagi ikhwan Ha? Ammar bin Yasir. Siapa lagi? Ha? Umayyah. Sumayyah. Siapa itu Sumayyah? Ibunya Ammar. Siapa lagi? Bilal. Siapa lagi? Suhaib. Siapa lagi? Miqdad bin Aswad. Fa'ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'mana Allah bi-ameh. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah subhanahu wa taala melindunginya melalui pamannya. Wa'ama Abu Bakar fa'mana Allah bi-kaumih. Adapun Abu Bakar maka Allah subhanahu wa taala melindunginya dengan kaumnya. Jadi beliau memang orang terbandang di kalangan kaum. Wa'ama Syaikhulhum. Adapun selain mereka fa'akhadahumul musrikin maka mereka pun disiksa oleh orang-orang musyrik fa adru alhadid wa saharuuhum fi syams wa ma minhum min ahadin illa waqad ala ma aradu illa bilala mereka memakaikan kepada mereka orang-orang disiksa ini dengan baju besi lalu ditidurkan di matahari terik matahari Sampai-sampai diantara mereka semua ada yang terpaksa mengatakan kesyirikan. Secara lafal Tidak secara dalam hati. Kecuali Bilal. Fa'innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Wa hana ala qawmihi. Kecuali Bilal. Dia tetap kokoh. Dalam keadaan disiksa dengan berbagai macam siksaan. Maka dia menganggap hal itu rendah. Dan dia... Ya, melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wahana ala qaumi fa wa a'tahu lil dan. Sampai dihinakan di hadapan kaum. Bilal diambil lalu diberikan kepada anak-anak kecil. Fa ya, ja'alu yathufuna fi shi'ab Makkah. lalu kemudian mereka Mengelilingi Bilal Ya, ini yani mereka Berkeliling membawa Bilal Mengarak Bilal Di Kampung-kampung di Makkah Sambil Bilal mengatakan Ahadun ahad Ahadun ahad Telah sahih dalam sahih muslim Dari hadith Abu Umama, dari Amr bin Abbasah, Dari Amr bin Abasah Sulami radhiyallahu anhu beliau berkata Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali beliau diutus dan ketika itu beliau masih di Makkah dan ketika itu beliau masih menyembunyikan dakwahnya maka aku bertanya ma anda siapa kamu? Kalau beliau menjawab, anak nabiun, saya adalah nabi. Kalau awam nabi, apa itu nabi? Kalau beliau menjawab, Rasulullah utusan Allah. Hultu Allahu arsalak. Allah yang mutus kamu, kalau na'am jawab beliau, iya. Kultubimah arsalak dengan apa dia mutus kamu? Kalau jawab Rasul, anta'abud Allah wa la sharikalah, wa ta' asnam, watu sil arham, atau tukasir al asnam, watu salul arham. Ya, dengan apa kamu diutus? Kata beliau, yaitu untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Dan tidak menyebutkannya. Dan dihancurkannya patung-patung berhala dan disambungnya silaturrahim. Allahu nihmama arsal tabisi, nihmama arsal tabisi. Alangkah baiknya sesuatu yang Engkau diutus dengannya. Paman, tapi akalah ada. Siapa yang menjadi pengikutmu sekarang ini? Kalau beliau menjawab, hurun wa Abedun, seorang merdeka dan seorang budak. Maksudnya Abu Bakar dan Bilal. Fakahana Amrun yaqool maka Amr pun mengatakan: Wallaqa daro itu ni wahana rubu Islam. Aku melihat diriku ketika itu yang keempat menjadi seorang Muslim. Allah lalu jawab beliau: Faslam Fa tu aku pun masuk Islam. Ya, iaitu yani Amr bin Nabsah. Lalu aku berkata, fa'attabi ukay ya Rasulullah, gimana? Apakah aku akan mengikuti kamu sekarang? Karena yani tidak berpisah darimu. Qala Kata Rasul, jangan. Jangan sekarang. Walakin ilhaq biqaumi. Akan tapi hendaknya kamu kembali, susul kaummu. Fa idza akhbartu anni qad kharajtu fatba'ni. Kalau saya sudah menyampaikan dan memberitakan bahwa aku telah keluar untuk menyampaikan dakwah maka di saat itu kamu ikutilah aku. Nah. Jadi yang zahir di sini bahwa Amr bin Aufsa yang keempat masuk Islam. Karena ketika itu tatkala Rasul ditanya siapa yang bersamamu? Satu budak, satu orang merdeka, hurun wa abdun. Berarti ketika masuk Islam beliau yang keempat. Lalu mana yang lain? Tidak disebutkan Khadijah. Tidak disebutkan Ali bin Abi Talib. Nah. Namun di sini beliau menjelaskan. Inna ma'na qawlihi alaihi salam. Hurrun wa'adun ismu jinsin. Bahwa makna ucapan Rasul alaihi salam. Hurrun wa'adun. Budak dan orang merdeka. Itu beliau hendak menyebut, menyebutkan jenis. Orang yang mengikuti beliau. Jenis yang mengikuti bukan jumlah bukan jumlahnya wa tafsiru zalika bi Abi Bakr wa Bilal faqad fihi nazar adapun memahami ucapan ini bahwa yang dimaksud hanya Abu Bakar dan Bilal ini kekeliruan sebab yang lain juga masuk Islam lebih dahulu Khadijah demikian pula Ali fa innahu qad kana jama'atun aslamu qabla amri Ibn Abbas sebab sudah ada sekelompok orang mereka masuk Islam. Sebelum Amr bin Absah. Wakat kana Zaid bin Haritha aslama qabla bilal aizat. Bahkan Zaid bin Haritha itu sudah masuk Islam sebelum bilal. Falaallahu akhbar anna hurubu'l-Islam bihasabi ilmihi. Mungkin saja Amr bin Absah ini mengatakan. Saya orang keempat masuk Islam. Ini sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Dia tidak mengetahui secara detail. Sebab ketika itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah sebagian para sahabat mereka masih menyembunyikan keislamannya, mereka belum nampakkan. Ya, sehingga yang disebut itu hanya yang menampakkan keislamannya. Fa innal mu'minina kaanuu idzaa kayastazirruu biislamihim. Sebab kaum mu'minin ketika itu mereka menyembunyikan Islamnya. Laa yaqul 'ala amrihim katsiiru ahadin min qarabatihim. Tidak ada yang mengetahui banyak perkara mereka ya, dari kerabat-kerabat mereka. Kerabat saja banyak enggak tahu bahawa mereka masuk Islam. Da'ilah janib apalagi yang tidak ada hubungan kekerabatan. Da'ahlil badiyaminil arab. Terlebih lagi mereka dari orang-orang badu. Lebih tidak tahu lagi. Jadi ada seorang sudah muslim. Dia masuk Islam mengikuti Rasul. Tapi dia belum berani menampakkan. Baik di hadapan keluarganya, di hadapan orang tuanya dan yang semisalnya. Sehingga ya difahami kepada pemahaman ini. Ketika Amr bin Abzah mengatakan aku adalah yang keempat masuk Islam. Sesuai dengan apa yang beliau fahami. Sebab sebagian para sahabat memang ada yang menyembunyikan keislamannya. Seperti halnya pula yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Saad bin Abi Waqqas. beliau mengatakan Ma Aslami Ahadun Ilah fil Yomilladi Aslam Tufihi. Tidak ada satu pun yang masuk Islam kecuali pada hari yang aku masuk Islam padanya. Walauka demakatu sabatayam wa indilah sulul Islam. Aku tinggal selama tujuh hari. Aku orang yang ketiga masuk Islam. Ya, sebutkan di sini yang ketiga. Nah. Namun yang dimaksud adalah sepanjang pengetahuan beliau. sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Atau beliau di sini kata Ibnu Katsir illa ayyakuna akhbara bihasabi ilmihi. Maksudnya kalau dia memang menyampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya bahwa yang masuk Islam itu hanya dua, berarti dia yang ketiga Diriwayatkan oleh Al-Tayalisi dan Al-Imam Muhammad dan Al-Hasan bin ar dari Ibn Mas'ud, beliau berkata, "Kuntu ghulaman yafian, ara'ghana man li'Uqbah bin Abi Mu'ayd di Makkah." Suatu ketika aku masih anak muda yang mulai ya, mulai tumbuh, mulai tumbuh remaja. Ketika itu aku mengembalakan kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'ayd di Makkah. Fa'ata' alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Dalam kemudian Rasulullah dan Abu Bakr datang kepadaku, iaitu yani mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Waktu firman al-Mushrikin dalam keadaan Rasul ketiga itu bersama Abu Bakar lari dari orang-orang musyrik. Ya. Maka datanglah dia, lalu berkata kepada ibnu Mas'ud. "Indak ya gulam, laba nutasqina." Wahai anak muda, apakah yang berkata itu Rasul atau Ka'b Abu Bakar ash atau kedua-duanya? Wahai anak muda, apa kamu punya susu? Sehingga kamu bisa beri kami minum. Ini orang baru meninggalkan ya, sedang dicari orang-orang musyrikin karena menyebarkan agama baru menurut mereka. Lari Rasul bersama dengan Abu Bakar. Bertemu Ibn Mas'ud. Sedang mengembalakan kambing. Apakah kamu punya susu? Jadi mungkin enggak. saya mengambil dari kambing kamu ini. Untuk memerah susunya. Kultu ini mu'taman. Apa kata Ibn Mas'ud? Saya ini orangnya amanah. Saya tidak akan bisa memberikan kepada kalian berdua. Ini punya orang, ini miliknya Uqbah bin Abi Ma'jid. Kambingnya dia bukan milik saya hanya mengembalakan. Amanah, saya tidak akan berikan kepada kalian berdua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal indah ke menjeda lam yanzulail fahalubaid. Kalau begitu, apa kamu punya betina? Hend betina yang masih usia jeda, jeda itu enam bulan ke atas, ya yang belum didatangi oleh si jantan dan yang belum pernah di ada perkawinan dengan jantan berarti kan belum ada susunya, ya biasanya susu itu ada pada saat dia melahirkan anaknya sehingga kata Rasul apakah ada jeda ah yang sama sekali belum pernah dinaiki oleh si jantan kultunaan, kata Ibn Rasul ada Kalungkaran itu maksud tidak mahu, mahu dia apakan ini? Mau ambil susunya tidak mungkin, tidak ada. Faatay itu huma Aku pun memberi mendatangkannya kepada uh, Rasul dan Abu Bakar sedikit. Faatay kalah Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mengikatnya. Wahai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa. Lalu Rasul mengambil ya payudaranya, ya bagian tempat susunya sambil beliau berdoa. Fahafalah baru. Tiba-tiba, ya, ayah, air susunya pun itu semakin mengumpul di situ, semakin membesar. Nah, wa tahu Abu Bakrin bishakratin mutaqailah. Lalu Abu Bakar datang sambil membawa batu yang ada lubangnya untuk pakai tempat ya, Penambungan Ambil batu yang ada uh, lubangnya memungkinkan untuk menampung susu, fahalabafiha lalu, diperah pun susunya itu. Subhanallah. Thumma syariba huwa wa abu bakirin. Lalu minumlah dia dan abu Bakar. Thumma saqayani. Dan tidak lupa, keduanya memberikan juga bahagian untukku. Subhanallah. Thumma qala lidar'i ikhlis. Faqala sa' Lalu kemudian beliau mengatakan pada payudara dari kambing tersebut, berkumpullah. Maka berkumpul kembali. Ya air susunya itu. Naam. Falamma kana ba'du ataytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tatkala setelah itu aku pun mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faqult 'allimni min hadzal qawli at quran Ajarkan kepadaku dari ucapan yang baik ini. Maksudnya Al-Qur'an Al Karim. Faqala maka Rasul mengatakan kepadanya innaka ghulamun mu'allam kamu ini adalah seorang anak muda yang terdidik ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud fa min fihi 70 suratan mayunazihu fiha ahadun maka aku pun mengambil 70 surat dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang Menyanyi aku dalam mengambil 70 surat itu langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib sampai di sini akhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizukumullah.